Радідів, козаком і назавжди козаком, хоч би довкола клубилися самі пігмеї, нікчеми і запроданці. Поки я це говорив, Марко хапливо міняв маски, не знаючи, яку саме вибирати. Гнів, погорду, обурення, нехить, Вибрав керівну зверхність, трохи помовчав, мов би, ждучи, коли умре від луння моїх запальних слів, тоді зовсім несподівано спитав. «Ти ж знаєш наш ансамбль вірського? Ну?» Він часто виїздить на гастролі за рубіж. Париж, Лондон, Америка, власне всі континенти. І знаєш, що там пишуть на афішах? Ніколи не цікавився. Даремно. Пишуть так. Козаки на Сені, козаки на Темзі, козаки в Нью-Йорку. Відчуваєш, скільки тут зневаги? Ніби про якихось негрів або татаро-монголів. «Не бачу тут ніякої зневаги». «Не бачиш? Нас же відкидають на 300 років назад. Які ми козаки? Хіба ми не розвивалися весь цей час так само, як французи, англійці, американці? Ми – радянські люди, а не козаки». «Тоді чому ж ви наряджаєте ансамбль вірського в козацькі шаровари і жупани? Задягніть танцюристів у сталінські кирзяки, кухвайки і шапки-вушанки і посилайте дивувати світ». Брат від наступу одразу перейшов до капітуляції. Я ж приїхав до тебе не для того, щоб сперечатися, а за допомогою. Помогти можна тільки тому, хто цього хоче, а ти ніяк не можеш отцуратися свого номенклатурного крутійства. Хочеш щось знати про минуле народу, яким узявся керувати, ось тобі історія Грушевського. Бери, їдь додому, читай». Ні-ні, злякано замахав руками Марко, брати з собою я не буду. Коли нічого не маєш проти, то я вискакуватиму у вихідні і тут, у тебе, спробую проштудіювати. Додому, брати, боїшся? Невже і на тебе можуть донести? Я вважав, що всі оті спецфонди і спецхрани в бібліотеках і архівах, де ви... Силусуєте тисячі книжок, призначені, бодай, для вашого користування. А виходить, що і на керівників поширюється ота стаття кодексу, яка обіцяє кожному радянському громадянину сім років таборів і п'ять років заслання. «Не в цьому справа, не в цьому зовсім справа», – забурмотів Марко. Я засміявся, та вже гаразд. Шевченко ще коли казав, «Ще як були ми козаками, були і перебули». Тоді я теж не був козаком, а тільки триокаянним Миколаєм Несміяновським, і романахом Братського монастиря, і Даскалом Києво-Могилянської колегії, а козаком був мій старший брат Марко Сміян, сотник черкаського полку у війську Богдана Хмельницького. Душа моя рвалася до козацтва, але брат сказав – не смій. А він сплачував весь кошт цього довгого навчання в Києві і шість... Гроші уступного внеску і по пів гроша щомісяця до братської кружки утримував мене, допоки я став на власні ноги. Отож я звик жити у послушенстві до нього, і попри всі мої набуті знання у сіляких науках, і далі вважав Марка мудрішим за себе, досвідченішим і обачливішим. Та може так воно і було насправді». Колегіум київський навіть монастирі зазнали на той час значних втрат і спустошилися мало не наполовину. Спудеї старших класів філософських і богословських, іноки, ієреї, Протопопи і романахи вже з початком славної війни Хмельницького, а надто ж після Зборівської угоди і побуту великого гетьмана в Києві, один поперед одного стали домагатися нобілітації. Занесення до козацького компуту без вагань змінювали чорну рясу на білу свитку козацьку, а хрест на мушкети йшли виборювати вольності свого народу вже не самою душею, а й рукою. Праведно сказав наш іерей. Козак сущає буря і вітер в полі. Ми, раби Божі, і серед цього вітру, подібні били нам Божієм. Гнемося та не ломимося. ділаємо своє діло, Господу благоугодне, щоб ми були як рожі між тим Терновиком, інакше без тої колючки не було б нічого доброго. Примітка. Це слова Лазаря Барановича. Хто пішов на поля битовні, то чи жив, чи вмирав, однаково ж знав волю, хвалу і славу, а ми, позасталі в Києві, трудилися для народу свого і для возвеличення імені Божого в нестачах, утисках і незгодах, щедрі привілеї, даровані гетьманом Хмельницьким, розвіялися в димах от пожеж, запалених у Святому Граді ворожими